Parlem de Lletres. I una setmana més tornem al programa per parlar de lletres, portar llibres fins al dia en el dia, i avui de la mà de Jordi Fernando. Molt bon dia. Molt bon dia. Com ho tenim això? Molt bé, molt bé, que ara ha les festes de Nadal que estan aquí ja a tocar. Eh? Calla, calla. Quines no, no. ganes que teniu alguns de parlar ja del Nadal, eh? No, és que ho tenim aquí, d'aquí a un mes, això ja està... Sí. Vaja, Però això no vol, no vol dir... No cau, està caient, ja. No ens estàs anticipant que ens portes una història de Nadal, no? No, no, ah. no, no, no, no, no, no, no, no aprofitava la benentesa per col·locar el producte. No, no, no, no, no a veure amb el Nadal. Bé, veig que ens portes un d'aquells, no una novel·la clàssica, sinó un autor clàssic. Un autor. Un autor d'aquells famosíssims que han marcat en la història de la literatura, però que l'intentem agafar des d'un altre punt de vista, no? Sí, potser des d'una obra no tan coneguda, des d'un altre, altre punt de vista, un altre punt de la seva creació que potser no és, no és tan del domini polític. No? Uh -huh. En aquest cas, ens referim a, a, a Lleó Tolstoi, que, que bé que és un autor rus del, del segle XIX, com, com tothom sap, que justament ara, justament ara, que per això el porto, ha fet 100 anys, commemorem els 100 anys de la seva mort, perquè va morir el 20 de novembre del 1910. Per Mira, quina edat a tu. Pràcticament els 100 anys eh, un dia d'aquests. No? I eh, en commemoració d'això, doncs he pensat que seria un bon moment per portar una obra al Tolstoi. El Tolstoi, evidentment, se'l coneix per dues grans obres que són eh, dos pilars de la literatura universal, com puguin ser doncs, Guerra i Pau i mm. Anna Karenina. No? I Karenina o Karenina, però ja saps sí, que hi ha estem... russos... <laughs> sempre estem que ens equivoquem, no? Exacte, però Perquè de fet... Perquè sembla... allò, familiaritat tenim amb Anna Karenina, sí, exacte, però que en ben, realitat sí, sí, sí. ho diem malament. Es veu que sí, es veu que la senyora aquesta, Anna, era la dona d'un senyor que es deia Karenin, mm -hmm. i per tant ella ha de ser Karenina. No però bé, en fi... Bé, no, prenem, no, nota prenem nota, no? per, per rectificar De no totes maneres, tant si li diuen Anna Karenina com Anna Karenina, estem parlant del mateix. Del mateix i de la mateixa història que, que ha passat fronteres i que I tant, ha estat llegida tant, arreu del i món. I Eh, llegida arreu del món, una de les millors novel·les, sens dubte, de la història de la literatura universal i traspassada a pel·lícules de, dels anys 30, als anys 40, als anys 50, em sembla sí, que cada sí. dècada s'ha fet una Anna Karenina o, o una Guerra i Pau també, no? perquè ha sigut una, dues novel·les molt molt portades al, al cinema. Fa pocs dies vam dedicar un programa al, al Dostoïevski a una de les seves obres. Sí, i avui... Els germans Karamazov. Ah, exacte, animals, que els Karamazov. Eh? Doncs els Karamazov serien com la Karenina. Sí. I bé, una mica ja vam situar el context aquell de, de la Rússia del XIX i de, del per d'aquests grans autors. I vam comentar que justament en èpoques en què la, la política, diguem-ne, tapa les boques de la gent uh -huh. i la repressió doncs, té, assoleix els graus màxims, és quan, eh, diguem-ne, paradoxalment, acostumen a sortir aquests autors extraordinaris que... Eh, de, que, que porten a la literatura obres que han estat, des de tots els punts de vista, ja, eh, diguem-ne, eixos universals del, del saber, no? de, de, en aquest cas, del saber literari. I tornem a estar en el mateix cas, vull dir, el Lev Nikolaev eh, Tolstoi, que de fet sí. es vegi, o Tolstoi, sí. doncs és un d'aquests autors, és un d'aquests autors, no? Té aquestes dues grans novel·les, però a més a més és una persona que va escriure moltíssim, mm -hmm. va, viure, va morir als 82 anys, per tant té una obra... Oh, bastant... per, per néixer, quan va néixer, realment va tenir sí. una vida molt llarga. Sí, sí, sí, sí, ell va néixer el 1828 a un llogaret eh, no gaire gran, almenys en aquell moment, de la Rússia central que, que es diu Yas, Yasnaya Poliana, nom cert, difícil, però diem-li Poliana, per entendre'ns, i aleshores eh, va viure molts anys allà i, i bueno, la seva obra s'ha fet universal, no? tot i ser un sortir d'un lloc relativament petit, no? de, la, de, de la gran Rússia. Ah, de fet, quan a vegades recuperen aquells clàssics, tu tires més cap a Rússia i tots aquests eh, llocs, la, la Dolors a vegades se'n va cap a França, sí, i, i ella sí. doncs, ens diu que, que quan comença a llegir se n'adona de com troba a faltar allò, la bona manera d'escriure, no sé si ens passarà el mateix amb Tolstoi, no? Mira, és un gran gran gran escriptor i, i justament eh, parlant del tema francès, que és que són els altres grans, diguem, de referents del segle XIX, no? tot el que és el, el realisme, el naturalisme francès i tot això, doncs d'entrada diré que el Tolstoi era un, un gran admirador del Víctor Hugo, per exemple, no? Uh -huh. I, I vull dir, eren dues personalitats que no és que es copiessin els uns als altres, diguem-ne, però vull s'inspiraven i, i es multiplicava les seves ganes d'escriure i d'escriure bé a través de l'obra del, del, del seu admirat. Era una mica no? una competència sana. Exacte, ni més ni menys, no? Antolstoi to, ha dit moltes vegades, havia dit moltes vegades, que Els Miserables, per exemple, era una novel·la que amb ell li entusiasmava i que era el seu llibre de capçalera, com aquell que diu, no? I, i bé, doncs això ja és un referent que connecta aquestes dues grans literatures la francesa i la russa que no només, diguem davant tenir connexions perquè eren dues grans literatures en si pels seus grans autors, sinó que a més a més com que la major part dels autors russos eh, van haver de fugir corrents del seu país perquè el Sar els perseguia i la, política, la policia sarista, diguem-ne, els impedia la seva, els seus actes públics i, i prohibir els seus llibres, van acabar exiliats a França, no? Uh, molts, no? És o sigui que realment hi va haver contacte. Eh? Exacte, no? I la majoria d'aquesta gent, poc o molt, van viure a França, van viure a París i van tenir un contacte directe amb els autors aquests de, de, del XIX francès, no? Uh -huh. Per tant, és una relació més que justificada no hi ha per una admiració de, de literària de l'obra de l'un amb l'obra de l'altre, sinó per un contacte físic en un mateix entorn com va ser el París del XIX, que va recollir doncs, tots aquests escriptors exiliats de, de, de, de, de la Rússia serista, no? èiem que tot i parlar d'ana Karenina, que, que doncs ha marcat moltíssim avui no ens centraíem en una novel·la d'aquestes de les grosses d'aquelles que tires setmanes i setmanes i hagint sinó que veig que bens carregat no massa carregat amb una noveleta. No mira, és una noveleta i m'agrada que diguis novelleta perquè no és no és en el sentit pejoratiu sinó el contrari En aquest cas estem parlant d'una noveleta perquè seria el cas d'aquells llibres que jo etiqueto com a post Harry Potter saps? que són els que un, un, un un, un tipus de llibres que a mi em preocupen personalment. Perquè tenim, molt bé, tots els nanos encalipats de, de, de, de, diguem de 8, 9 anys fins a 12 o 13 amb el tema del Harry Potter, sí. no? però després què passa? Ara ja s'acaba, no? eh? Exacte, exacte. Ara ja s'haurà acabat, com a mínim, la novetat. No, els llibres no caducen mai, perquè sempre no, es poden... No, si ja els han llegit, exacte, ja de moment ja es està. Exacte, sempre es poden anar, anar rellegint i les noves sí. generacions, evidentment, es poden incorporar en primer dels Harry I Potter, tant. no? Però vull dir, què passa després? Aquesta és una de les meves preocupacions. Què, bu què no? buscaran? al Crepúsculo? Exacte. Què, què hi haurà? Passaran directament a la literatura absolutament amorfa i, i inconsistent, com és aquesta saga que, que, que comentàvem, que ja vam criticar del seu sí, moment. a principis d'any, eh? jo exacte. recordo que sí, vam sí, començar l'any bé. La, la vam deixar bé. fina, també. I mirant aquesta literatura, diguem de estrictament de consum, o eh, s'acolliran a un altre tipus d'obres que que tenen un encant literari que ells, després d'haver llegit el Harry Potter, doncs, trobaran eh, adient i els hi agradarà i, i i serà com un trampolí que els faci votar dos o tres cops per anar a lectures superiors, no? uh -huh. que és la gran obsessió que a vegades surt en... quan parlem d'aquests llibres. No? És l'objectiu, no? És, no? no? És, és allò de trobar una saga literària que els pugui endinsar ah, en l'hàbit de la lectura que ah, alguns d'ells, doncs, sí. evidentment, devoren, eh? aquests llibres del Harry Potter. És, és que és com tot en aquesta vida. Sempre diuen que el difícil el no és arribar, sinó mantenir-se. No? Aquí està. Doncs seria aquesta teoria aplicada al, al lector. No? Sí. El difícil no és fer-li llegir el primer llibre del Harry Potter, sinó és fer-li llegir el segon, que no té res a veure amb el Harry Potter. O sigui, la continuació d'això, perquè allò ja sigui el pas definitiu per anar a totes les lectures possibles, que després es pot trobar eh, de més adolescent, de jove i ja, de, de persona adulta. No? Uh -huh. Doncs aquest llibre, que es diu Història d'un cavall, seria eh, aquest trampolinet que deia abans, no? aquest, aquest, aquest pas intermedi entre les lectures infantils a les lectures ja una mica més ja juvenils o adultes. No? Uh -huh i bé, i per això, amb tota aquesta mala intenció, l'he portat. <ríe> L'hem portat, uh, això, per recordar la figura de Lleó Tolstoi mm -hmm. i per endinsar-nos allò per, per la gent que a vegades li fa una mica de mandra trobar aquelles novel·les tan grosses, no?, que potser sí, no està tan sí, a sí, la lectura, sí, sí, sí, sí. no està tan acostumada, sí, sí, sí. doncs que no tingui por a acostar-se a una obra de Tolstoi mm -hmm. com aquesta, que és Història d'un cavall. És que, a més a més, és molt bona idea, això que dius, perquè si la gent que, per exemple, que no ha llegit Tolstoi, llegeix Història d'un cavall i li agrada que mm. jo crec que serà la majoria, després es pot apuntar ja a guerres i paus, ja a nascarentines i altres coses, ja de 600, 700, 800 pàgines o més. No? Ja, ja ens atrevirem, no? Exacte. <ríe> per tant, la intenció perversa és doble o triple, com pots veure en aquest, en, pel doncs que diem. Doncs explica'ns no? quins són els ingredients uh, favorables perquè ens acostem a aquesta història d'un cavall. Mm. Mira, primer de tot, uh, el que s'ha de valorar és que en, en Tolstoi, en un moment de la seva vida, va tenir com, un, eh, com una caiguda del cavall, no? Que diríem, o sigui, allò que li va passar el, a la història de Sant Pau, que era un que perseguia els cristians i de cop i volta un dia va, va veure una llum del cel i va caure el cavall i a partir d'aquell moment es va convertir, no? <ríe> doncs una mica al Tolstoi li va passar una cosa semblant, però en lloc de convertir-se eh, només al cristianisme, es va con convertir, diguem-ne, a l'anarquisme, no? Sí. Però l'anarquisme en va ser en base cristiana. I és el gran inspirador de dos conceptes que després, el eh, segle XX, s'han tornat a, a reprendre, com puguin ser, per exemple, la no violència uh -huh. i eh, la resistència pacífica. No? Eh, Gandhi, no? Gandhi, Gandhi, no? Pensem en Gandhi. Gandhi, ni més ni menys. O sigui, Gandhi es recull aquestes idees de Tolstoy perquè són de Tolstoi, i les posa en pràctica, i nosaltres les coneixem a través de Gandhi, sí. perquè Tolstoi només les va predicar, però no les va posar en pràctica. És que jo crec que el més difícil és posar-ho en pràctica. Almenys no les va posar en pràctica en un sentit universal, no? uh -huh. allò que arribés que els mitjans se n'adonessin. Ja, no? yeah. a canvi, casa seva potser sí que ho practicava. Clar, segurament, no? i va tenir molts problemes per practicar aquesta filosofia, no? I, en canvi, nosaltres ho coneixem a través de Gandhi, però la idea, la idea era de Tolstoi, no? Doncs mira, el mèrit al T. Exacte. A partir d'aquest concepte de la, de la no violència i de la, de la resistència pacífica, eh, tot això imprimeix en la seva vida un acostament a la natura, uh -huh. un acostament a tot el que és el fet natural. Per exemple, en un moment de la seva vida es fa vegetarià. Ah, oh, mira. I, evidentment, decideix que la violència queda absolutament erradicada de la seva vida, no en vol saber res, i és un home que practica eh, aqu aquesta pràctica de la no violència fins a un punt que pràcticament tothom li diu, home, és que potser t'estàs passant de la ratlla perquè t'estàs abandonant, t'estàs entregant el no-res, per no haver de combatre, per no haver de discutir, per no haver d'enfrontar-se de, de, de, amb els altres, no? Tot això ho dic perquè la història d'un cavall eh, parteix d'aquesta filosofia. En Tolstoi, per explicar la història d'aquest cavall, podríem dir que es converteix en cavall, no? Mm. Vull dir, m'explicaré, el, el cavall el posa com a centre de la seva història, i tot el que li passa a aquest cavall, que és interessantíssim, resulta que té, evidentment, una doble lectura. Perquè o sigui, com que no hi ha metàfora, cap cavall no? que ens expliqui què li passa, sí. ho sabem a través del Tolstoi. No? Uh -huh. Però, clar, li passen unes coses a aquest cavall que eh, ens estan passant a nosaltres cada dia. Jo crec que és el gran joc que estableix aquesta història. No? D'entrada, tot això passa, evidentment, en un, en un lloc, on, on, en una quadra, no? en un, on hi ha... Doncs, un, remat de cavalls, molts cavalls, no? Tot això està controlat per un senyor que es diu Néstor, que és l'encarregat d'aquesta quadra, i té per un ajudant eh, que es diu Basca, que és el mosso de quadra, diguem-ne, no? Però el que mana, diguem-ne, el que té el fuet a la mà, sí. per entendre'ns, és el Néstor, no? I aquest Néstor, doncs, tracta els cavalls doncs, una mica com se'ls ha tractat sempre, en segons quins casos, doncs amb certa violència, perquè l'obeixin, perquè li facin cas, etc. Però, diguem-ne, que tampoc és que sigui un mal home, senzillament fa el que ha vist fer i sense, sense més eh, males intencions, no? I en aquesta quadra, en aquest conjunt de, vaja, en aquest grup de cavalls, diguem-ne, hi ha eh, un cavall que té una aparença física molt curiosa perquè és tot Pigat, ja li diuen Pigat, amb el nom li diuen Pigat, però és un cavall vell, és un cavall, diguem-ne, que fa molts anys eh, que, doncs, que, que viu i que, que s'ha fet vell, no? I està en aquesta quadra, juntament amb tots els cavalls joves, amb tots els poltres, totes les eugues brioses... I, I quan es, i anera, uh, clar, es, es, val, es valora l'energia, la, la fortalesa... Exacte, no? exacte. I jo no sé si, si vas als nostres oients o nosaltres mateixos, hem tingut gaire tractes amb cavalls directament, no? Però el cavall és un animal molt cruel, i no ho sembla. És cruel? És molt cruel. Mira, és molt cruel ah, en el, el sentit... Sorprendre. Sí, sí, o sigui, allò que dius, oh, la docilitat del cavall, sí. de vegades diuen el cavall és el millor amic de l'home, després del gos, sí. bé, potser sí, però entre ells eh, desprenen una crueltat eh, salvatge. Una mica com els nens, una mica mm, d'empati de l'escola. Sí, sí, sí, diríem per aquí, el que passa que, clar, hi ha nens i nens. També. No, no, ni tant, ni tant. En aquest cas, el tema dels cavalls, per exemple, eh, un grup de cavalls pot rebutjar l'entrada d'un cavall nou mm. fins al punt de matar-lo si no els hi cau bé el grup. Sí que són... Som... Mm. O sigui, és una cosa radical, bastant no? forta, una actitud molt radical. radical. Molt radical. Sí. Per exemple, eh, imaginem-nos que hi ha un lloc, una hípica d'aquestes, no? i que hi ha compren un cavall nou no? mm. i el porten amb la resta dels cavalls perquè en fi perquè pasturi, perquè camini, perquè es mogui, tot el que han de fer els cavalls. No? I aleshores, si el primer dia els altres cavalls no els hi entra pel bon ull, diguem-ne, el poden matar a cosses, senzillament. Sí, sí, sí, sí. I a més Perquè... que força tenen, eh? Oh, I tanta. Vull dir, el, el, el cavall nou, com que no sap on anar més, a part d'allà, amb els altres cavalls, mm. insistirà, insistirà, insistirà, fins que els altres li, li, li clavaran tantes coses que acabaran matant-lo, no? Senzillament perquè el rebutgen pel motiu que sigui. clar. Mia, jo no sé, eh, però jo aquestes històries que m'acaben... No no no, no, <ríe> no, no, eh? no, no, no, no té res a veure amb la història. Això només jo t'explico perquè són així de cruels, perquè són realment. Això passa a la vida real. No, no, això no passa a la novel·la <ríe> del Tolstoi, això passa a la vida real. No? passa mm. això, no? Fins al punt que si hi ha un cavall que és rebutjat pel grup, l'amo del cavall en aquest cas, el Néstor aquest de, de torn, sí. diguem-ne, ha d'agafar el cavall en, per les regnes i ha de passejar-se al costat del cavall entremig dels altres cavalls, perquè aleshores els altres cavalls, els molt cucus, diguem-ne que se'n passen al cavall nou i no protesten. Hmm. Però això pot durar dies, aquest cerimonial. Allò d'anar demostrant Exacte. que forma part del o sigui, grup... Que l'amo hagi d'agafar el cavall nou sí. i hagi de passejar-se entremig dels altres cavalls i dir, escolta, aquí el teniu i tant si voleu com si no el voleu, quedarà us, aquí? us quedarà aquí. Vull dir, això pot durar dies fins que els altres avorrits deixen de detestar el cavall nou. Ja no? s'hi acostumen. Exacte, no i, bueno, hi ha més remei, aquest tio se li ha posat això a la banya, per tant no podem no podem rebutjar i, bueno, ja ens l'empassarem, no? Uh -huh. Però vull dir, això pot durar dies, aquest antifasteig pot durar sí. dies, no? I això són casos reals, això ja et dic, no, no té res a a la novel·la, que passa que si tu si aquesta crua, crueltat dels cavalls en general eh, per explicar aquest primer tros de la novel·la, que és que aquest cavall que et deia, aquest cavall ancià, que aquest cavall més vell, no? eh, el Pigat, doncs, eh, clar, es belluga amb tota aquesta colla d'eugues i de poltres i de cavalls, joves i espitosos mm -hmm. i tot això, no? I aleshores ell està allà en el seu racó, que no es fica amb ningú, però eh, algunes eugues així, diguem que van de, diguem de prepotents, van allà i li comencen a clavar cops, no? Pam! No? Com que ets vell, doncs toma, no? Vull dir, sí. aguanta't, no? Perquè aquí nosaltres som les joves, les fortes, les que portem el ramat, etc etc. no? i, bueno, i el, el Pigat va aguantant, va aguantant, va aguantant, i uh, fins que um, el, a, a, arriba a desitjar el que menys desitja un cavall, que és que l'ensellin i que el, el tal Néstor aquest el cavalqui i, i se l'emporti d'allà a passejar. De com a mínim, critosi l'aire. Com a mínim, diguem-ne, no rep, no? No, mm. no rep les trompades. Bueno, I això dura doncs, uns dies, uns altres dies, i ell està resignat, diguem-ne, fins que un dia el Néstor, resulta que eh, l'agafa i se l'emporta a muntar una estona i quan torna, eh, eh, resulta que rep, veu que té unes visites allà i aleshores es deixa el cavall ensellat. i li diu amb el, amb el basca, aquest mosso de quadre, li diu, escolta, desencella'l perquè ara jo ha n'haig d'anar i el basc aquell està amb el cap a un altre lloc i, bueno, li deixa la cella posada i el cavall es queda allà amb la cella posada. El pobre. Aleshores, que el cavall amb la cella posada, diguem-ne, que té molta menys eh, habilitat o uh -huh. molta menys, i més si és vell, no? sí. amb un pes a sobre, amb, amb, amb, amb corretges que el lliguen, doncs té, diguem-ne, menys agilitat, podríem dir, no? A més a més, ja dic, es tracta d'un cavall vell. Moment que aprofiten totes les eugues joves i tots els cavalls joves... Hi haguien eugues? Eugues i cavalls? No, no, però ah. les eugues són especialment dolentes en aquest llibre. Sí. Per que, però, I no aprofiten el eh? moment. No totes. Vull dir, les eugues així més joves i més, sí. més diguem-ne, eh, que, que volen eh, diguem destacar, volen sí. destacar o, o marcar territori, que seria l'expressió que hauríem d'utilitzar en aquest cas, doncs s'acosten allà i el comencen, doncs, a esbatussar. Uh -huh. I el cavall, doncs, clar, primer va cap un cantó, després cap a l'altre, veu que l'envolten està pràcticament... Eh, vaja rodejat de, de, de cavalls i eugues agressives, no? fins que eh, diu, bueno, la història meva aquí s'ha acabat, aquests, aquestes aquests i aquestes em mataran. No? I hi ha una euga, que és l'euga pèl roja, que és especialment agressiva, que és la que ja dies abans li havia clavat cops així a soles i tal. No? I aleshores l'euga aquesta està a punt ja de cridar a, a l'abordatge, podríem dir, o sigui, a l'assal final, sí. i de cop i volta apareix, però això dic, no, totes les eugues són dolentes, Deus. apareix un euga un euga també ja gran, d'una certa edat, que es diu Plomallada, Plomallada, que diu un moment, i para, para l'agressió col·lectiva. No? I se'n va cap, a, cap al Pigat, se li acosta, i eh, li fa un ranill d'aquests que fan els cavalls, deixa anar un sospir d'aquells que fan, i ell li contesta amb un altre sospir i a partir d'aquell moment l'eu aquesta, la plomallada, representa que diu a totes les altres, diu, ep, ens estem equivocant, eh? Ens estem equivocant. Aquí tenim un gran cavall. <ríe> un abans i un Exacte. després, no? Un cavall que té una història, un cavall que és molt important en la vida dels cavalls i el que hem de fer, el que hem de fer és escoltar què ens ha de dir aquest cavall. Bé, i aleshores aquest cavall, el Pigat, que estava pobre a punt de morir... Eh, ni s'ho creu, penissa, ni s'ho creu que s'hagi salvat. Exacte, durant cinc nits explica a tots els altres cavalls i eugues qui és, que, qui ha estat, quina està la seva vida, quina ha les seves aventures, d'on ve, d'on deixa de venir, què li va passar, quins són diguem, els seus triomps, eh, amb quins grans amos ha estat etc etc que això evidentment ja és el lector el que ho ha de descobrir, no? O sigui, això realment, com tu deies, és una metàfora de la vida perquè eh, en el fons en la nostra societat és molt així, no? És molt de reconèixer una mica la gent gran i no valorar tot el que tenen a explicar i tot el que han viscut i, en fi, que, que sí que és veritat que a vegades mmm, doncs això valorem molt la joventut i l'energia i, uh -huh. i no tant l'experiència, no? Doncs és claríssim que va per aquí. Es clai, aviam, el, el Tolstoi escriu aquell llibre eh, em sembla que quan encara no té 40 anys. Però en aquell moment, tenir 40 anys ja era ser gran. Mm. Tot i que ell mor en 82, però ell mor en 82 diguem-ne, grandíssim, des dels sí, sí, paràmetres de l'època. Sí, sí, en aquella no? època, tenir 40 ja ja havies Exacte. viscut prou, no? I tant. Aquell, bueno... Diguem-ne que ja era un vell, vell, vell, molt vell, que, que havia viscut molts més anys que la uh -huh. resta de la humanitat, no? sí. o, vaja, almenys, almenys per, per l'època. I en aquell moment, quan ell té prop de, de, de, de 40 anys, o una mica més de 40 anys, que és quan escriu el llibre aquest, eh, ell ja es deu considerar es deu considerar una persona ja de certa gran, edat, no? una persona gran, no? el que ara seria equivalent a 60 o 65, una cosa així, uh -huh. pel, el que és els paràmetres eh, de l'època, no? Uh, en Tolstoy és una persona que es casa uh, als 34 anys amb una noia de 18. Ostres. I tenen 13 fills. No han perdut el temps. No, no, no, no. O sigui que jo m'imagino que quan ella en tenia 40 i tants ja tenia sis o set fills i volia, tenia la vida com feta, no? sí, d'alguna sí, manera. Sí. I ja devia començar a observar què li passaria quan seria més gran. Uh -huh. no? I això segurament devia influir en, en aquesta novel·la per... A de... Com a, com a homenatge, podríem dir, eh, o com a defensa de, de l'estat de la bellesa, no? de la bellesa en ve baixa, em refereixo uh -huh. en aquest cas, no? i una mica segurament devia anar per aquí, i a més a més també volia ser una metàfora de, del que et deia abans, de la no violència, no? o sigui que a la gent se l'ha d'escoltar, la gent se l'ha de tenir en compte, i les coses abofetades o a coses, doncs evidentment no es poden solucionar. Aquesta seria la primera metàfora, també hi hauria la metàfora de la bellesa, i després hi hauria tot aquest sentiment eh, dim-ne que, que està implícit en, en l'obra del Tolstoi i sobretot en la, en la seva manera d'entendre la vida, eh, que també està dedicat a l'educació. El Tolstoi va ser un dels primers grans pedagogs, Ah, sí. de l'època moderna, uh -huh. no? encara que va ser en un lloc de Rússia molt, molt concret, vull dir, no ha tingut potser tanta anomenada com altres, però ell va començar a establir unes línies pedagògiques en el seu poble, aquell poble tan difícil el que et deia abans el Jasna i Apoliana, uh -huh. doncs va crear 13 escoles, 13 escoles en el seu moment, de nous mètodes pedagògics, escoles llibertàries, i estem parlant, doncs, de mitjan segle XIX, Escoles llibertàries que van durar tres dies, perquè la policia però, però, savista... Però la, doncs una... la intenció, evidentment, hi era, no? Hi era, no? Per tant, aquest sentit de pedagogia, aquest sentit de traslladar valors del Tolstoi, mm -hmm. doncs, evidentment, eh, estava impregnat en la seva vida i ell ho traslladava a les seves obres. I, sens dubte, a història d'un cavall, evidentment, tot això està, està traslladat, no?, diguem-ne. No? déu Unidó eh? Ja ens han entrat ganes de, de llegir aquesta història per tota la reflexió que hi ha al darrere i, i que en al fons és una allò, història d'animals com els contes de tota la vida, no? Que al final t'acaben, doncs, portant la moralina, no? De, un, un missatge al final, de, de, al darrere de tot, no? A més a més, la història d'aquest cavall, que evidentment no he explicat perquè és la gràcia, vull dir, ja, és ja interessantíssima, llegirem, sí? és interessantíssima, és una, una, una novel·la corteta no? no arriba a les 100 pàgines i tot i així conté una gran història, no? És o sigui, a aquest cavall té una gran història. I a més a més, tot inspirat en, en, en aquesta mena d'anarquisme eh, cristià que et deia abans, vull dir, una de les bases filosòfiques, podríem dir, del Tolstoi, és el sermó de la muntanya, aquell tros que diu eh, s'ha de parar l'altra galta, no? Uh -huh. Doncs aquest cavall que, que està a punt de deixar-se eh, a bufatejar l'altra galta ja per acabar, diguem-ne, és el que té una història per explicar i per tant és el, el, el nus del llibre diguem que seria això, que algú intervé en aquell moment per dir eh, anem en compte que aquesta persona té una història per explicar, de la qual tots podem aprendre, no? i aquesta seria evidentment la, la moralina de, de, del llibre doncs molt interessant, eh, recordar la figura de Tolstoi just quan es compleix això, els 100 anys de la seva mort, el passat 20 de novembre ho, ho celebràvem, i -recoll recollint aquesta novel·la que potser doncs, molts no coneixíem, no? I que tenim, tindrem l'oportunitat de descobrir alguna coseta més d'aquest autor. És autò. una bona oportunitat, segur, segur que sí. Història d'un cavall que la tenim en català, i suposo que evidentment la tindrem sí, també en castellà, en castellà i sí, sí, sí. la tenim accessible a tot arreu, de de vegades són edicions que s'han de buscar una miqueta perquè aquests llibres eh, clàssics clar, no es rediten cada 15 dies, tampoc, clar. no? I potser de tenir una mica de paciència de, de demanar-ho a la llibreria o d'anar a les biblioteques a trobar-ho, però és, és trobable, vull dir, es pot, es pot aconseguir amb certa facilitat. De fet, aquest exemplar que em portes està, és de la biblioteca, sí, és a dir, sí, sí, sí, que, sí, sí, que tenim la garantia sí, sí. que potser haurem d'esperar una miqueta més o una miqueta menys, però... A Can Baratal el tenim. El tindrem. I, i totes les de la xarxa també. Podrem sí, llegir-lo. Molt bé, doncs Jordi, moltíssimes gràcies per la proposta. Que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres. Deu bon dia.